Péntek, 1943. július 16. Drága Kitty! Megint betörtek hozzánk, de most már igazán. Peter, ahogy szokta, reggel hétkor lement a raktárba, és rögtön észrevette, hogy a földszinten a raktár ajtaja, meg az utcai ajtó is tárva nyitva. Azonnal szólt Pimnek, aki azután a magánirodában lévő rádiót egy német adóra hangolta, a mi ajtónkat pedig bezárta, majd mind a ketten feljöttek. Az ilyen esetekre vonatkozó parancsnak nem mosakodni, csendben lenni, nyolc órára rendesen felöltözni, a vécét nem használni pontosan eleget tettünk. Még örültünk is neki, hogy éjszaka nyugodtan aludtunk, nem hallottunk semmit. Némiképp méltatlankodtunk, hogy egész délelőtt nem néz be hozzánk senki, és Kleiman úr is fél tizenkettőig hagyott minket tűkönülni. Ő azután elmondta, hogy a betörők feszítővassal jöttek be az utcai ajtón, majd feltörték a raktárat. De mert ott nem sok ellopnivalót találtak, szerencsét próbáltak egy emelettel feljebb is. Onnan végül elloptak két penészes ládikát 40 guldennel, néhány Bianco zsíró és bankfüzetet, de ami a legrosszabb, 150 kilóra érvényes cukorjegyet, az egész cukorellátmányunkat. Nem lesz könnyű újakat szerezni. Kugler úr szerint ezek a betörők ugyanahoz a bandához tartoznak, amelyik hat héttel ezelőtt már mind a három ajtónál, a raktárajtó és a két utcai ajtó megpróbált behatolni, de sikertelenül. Igen, felkavart minket ez az eset, de úgy látszik, a hátsó traktus nem élhet enélkül. Még örülhettünk, hogy az írógépek meg a kassa odafent voltak a ruhás szekrényünkben, biztonságos helyen. Anne. Utóirat. Partra szállás Szicíliában, Ismét egy lépéssel közelebb kerülünk. Hétfő, 1943. július 19. Drága Kitty, vasárnap erősen bombázták Észak-Amszterdamot. Szörnyű pusztítást vittek végbe. Egész utcák hevernek romokban. Sokáig eltarthat, amíg mindenkit kiásnak. Eddig kétszáz halottat és számtalan sebesültet találtak. A kórházak zsúfolásig tele. Hallani gyerekekről, akik a füstölgő romok közt halott szüleik után kutatnak. A hideg futkos a hátamon, ha csak felidézem is, azt a tompa, dübörgő a messzeségből, ami a közelgő pusztítást jelezte. Péntek 1943. július 23. Pillanatnyilag bep megint hozzá tud jutni nyomtatványokhoz. Főkép pénztárnaplókhoz és főkönyvekhez, amilyeneket az én könyvelő nővérem használ. Más füzeteket is kapni, csak ne kérdezd, milyeneket és még meddig. A füzetek és nyomtatványok felirata mostanság, jegy nélkül kapható. De ez is, mint minden, ami jegy nélkül kapható, csak bóvli. Egy ilyen írka 12 szürke, sűrűn és ferdén is vonalazott labból áll. Margónak megfordult a fejében, hogy elvégez egy szép írás tanfolyamot, amit magam is melegen ajánlottam neki. Anya a szemem miatt semmiképp nem engedi, hogy én is vele tartsak, de hát ez szamárság. Akár ezt csinálom, akár mást, az eredmény ugyanaz. Mint hogy te, Kitti, soha nem éltél háborús körülmények között, és annak ellenére, hogy leveleket kapsz tőlem, a rejtőzködésről is csak keveset tudsz, a tréfa kedvéért felsorolom neked, mi volna az első kívánságunk nekünk, nyolcunknak, ha egyszer innen kiszabadulnánk. Margó és Fandan úr egy telekált forró fürdővízre vágyakoznak, és hogy egy fél óránál tovább is benne fekhessenek. Fándán asszony azonnyomban tortát akarna enni. dűszelnek az ő sárlottján kívül, nem kell semmi más. Anya egy csészekávét szeretne, apa meglátogatná Foszkel urat, Péter moziba menne a városba, én meg örömömben azt se tudnám, mihez kezdjek. Leginkább mégis saját lakásra vágyom. Arra, hogy szabadon jöjjek-menjek, meg hogy segítséget kapjak a munkámhoz, és mindezek után, hogy iskolába járjak. Beb gyümölcsel kínált meg minket. Az ára nem csekéség. A szőlő kilója öt gulden, az egresből fél kiló hetven cent, egy darab őszi barack ötven cent, egy kiló dínje, egy gulden ötven cent. Az újságban meg minden este öklömnyi betűkkel ezt olvasni. Az árdrágítás nyerészkedés. Hétfő 1943. Július 26. Kedves Kitty! Tegnap nagyon nyugtalan napunk volt. Máig nem tudunk napirendre térni fölötte. Persze megkérdezhetnéd, hogy van-e olyan nap, amikor nem kell izgulnunk valamiért. Reggeli közben Először berepülést jelentettek, de az minket nem érdekel, csak azt jelzik, hogy a repülőgépek elérték a partokat. Reggeli után egy órecskát hevertem, annyira fájt a fejem, majd lementem az irodába. Úgy kettőre járhatott. Fél háromra Margo már el is készült az irodai munkájával, még el sem rakta a holmiát, amikor megszólaltak a szirénák, és mindketten felmentünk a helyünkre. Alig voltunk fent öt percig, amikor odakint elkezdtek vadul lövöldözni, mi pedig a szobából kimentünk a belső folyósóra. Hullottak a bombák, és remegett az épület. A meneküléshez összecsomagolt táskámat magamhoz szorítottam, nem mintha menekülni kellene, hanem csak hogy valamibe belekapaszkodjam. Innen ki úgy sem mehetünk. Nekünk az utcán lenni épp oly életveszélyes, mint a bombázás. Fél óra múlva, ahogy elhalkult a repülő zaj, egyre nagyobb mozgolódást a házban. Péter lemászott megfigyelőhelyéről a manzártról. Dűszel az utcai irodába tartózkodott, ő a magániroda mélyén érezte magát biztonságban, Fándán úr az utcai padlástérből vizsgálódott kifelé, mi pedig a kis átjáróba áldogáltunk, majd szétoszlottunk, hogy mi is megbámoljuk az éj folyó felett lebegő füstoszlopokat. Lassanként mindenfelé égett szakterjengett, és mintha minden sűrű köd borított volna. Egy nagy tűz ugyan nem a legkellemesebb látvány, ezúttal szerencsésen megúsztuk, és kiki hozzálátott teendői végzéséhez. Vacsora közben újabb légiriadó. Finom dolgokat ettünk, de nekem már a sziréna hangjától elment az étvágyam. Azonban nem történt semmi, és háromnegyed óra múlva már le is fújták. Amikor már majdnem elmosogattunk, ismét légiriadó, lövöldözés, iszonyú sok repülőgép zaja. Ó, Istenem, egy nap kétszer is nem volt még elég, gondoltuk magunkban minnyájan. De hasztalan. Bombák mennydörögtek, de most a város déli részén, ahogy az angolok ejtik, skip hol fölött. A repülőgépek hol alábuktak, hol fölemelkedtek, a levegőben iszonyatos zúgás hallatszott, minden pillanatban ez járt az eszemben. Most hull le ide, és véged van. Biztosíthatlak róla, hogy kilenc órakor, amikor lefeküdni indultam, már alig álltam a lábamon. Épp éjfélt kongatott a harang. Repülőgép moraj, dűszel még vetkőzött, nem hagytam tőle zavartatni magam, de ahogy az első lövés elcsattant, már teljesen ébren pattantam ki az ágyból. Úgy egy óra múlva fél kettőkor visszafeküdtem. Két órakor átmentem apa ágyába, a repülők még mindig ott morajlottak felettünk, de már nem hallatszott lövöldözés, és visszamehettem az ágyamba. Fél háromkor aludtam el. Hét óra! Rémülten ültem fel az ágyban. Fendán volt bent apánál. Először azt hittem, betörők. Mindent. Hallottam Fandán hangját. És azt futott át rajtam, hogy mindent elloptak. De nem, ezúttal egy pompás hírről volt szó. Ilyen jót már hónapok óta, talán a háború eleje óta nem kaptunk. Mussolini lemondott, és az olasz császár és király vette át a hatalmat. Üdvri törtünk ki. A tegnapi borzalmak után végre valami jó hír, és újabb reménység. Annak reménye, hogy egyszer vége lesz, és béke lesz. Kugler beugrott egy percre, és elújságolta, hogy a Fokker gyárat alaposan megrongálták. Közben délelőtt ismét légiriadó volt, és ismét berepülések. Halálosan unom a légiriadókat, kialvatlan vagyok, és semmi kedvem tanulni csak az olaszországi események tartják bennünk a lelket, és reménykedve várjuk az év végét. Anne Csütörtök 1943. július 29 Drága Kitty, Fanden asszony, dűszel és én épp mosogattunk, miközben én, ami szinte sosem fordul elő, és talán nekik is feltűnt, szokatlanul hallgatag voltam. Hogy a kérdezőskedést elkerüljem, hamar eszembe jutott egy viszonylag semleges beszéd téma. Gondoltam, a Harry van de Overkan című könyv megfelel a célnak, de elszámítottam magam. Viszont most nem fanden asszonytól kaptam meg a magamét, hanem dűszel úrtól. Az előzmény. A könyvet dűszel ajánlotta melegen a figyelmünkbe, mondván, hogy kitűnő olvasmány. Margó meg én viszont mindennek találtuk a könyvet, csak kitűnőnek nem. A kisfiú ábrázolása még valahogy elment, de egyébként jobb, ha hallgatok róla. Ilyesminek adtam hangot mosogatás közben, de kemény elutasításban lett részem. Hogyan érthetnédte meg egy férfi lelkét? Egy gyerek lelkét még nem nehéz. Túl fiatal vagy ilyen könyvhöz, még egy éves férfi se boldogulna vele. Akkor meg miért ajánlotta épp Margónak és nekem ezt a könyvet? Azután Dűszel és őnagyság a kórusban folytatták. Túl sok olyan dolgot tudsz, ami nem neked való. Téged tökéletesen félre neveltek. Mire idősebb leszel, már semmiben nem leled örömöd, és csak azt hajtogatod. Én erről már húsz évvel ezelőtt olvastam. Ha nem iparkodsz, soha nem fogsz férjehez menni, de még csak szerelmes sem leszel, mert neked soha semmi nem elég jó. Az elméletet már tudod, de gyakorlatod nincs semmiben. Ki ne tudna elképzelni ezt a helyzetet? Magam is elcsodálkoztam rajta, milyen szelíden válaszoltam. Maguk szerint lehet, hogy engem félre neveltek, de ezt a véleményüket egyáltalán nem mindenki osztja. A jó nevelés biztos abból áll, hogy folyton a szüleim ellen uszítanak, mert ezt elég gyakran megteszik, meg abból, hogy egy magam korabeli lánynak semmit nem magyaráznak meg a világ dolgaiból. Az efféle nevelés eredményei nagyon is határozottan megmutatkoznak. Azon mód arcul tudtam volna vágni ezt a két embert, akik itt nevetséges foglalkoztak. Magamon kívül voltam a dütöl, és föltettem magamban, hogy számolni fogom a napokat, bár csak tudnám hányat kell még, mikor szabadulok meg tőlük. Ez a Fandanasszony is egy díszpéldány. Ilyenről kell példát venni, már mint rossz példát. Mindenki tudja róla, milyen szerénytelen, önző, rava, számító természetű, és mindennel elégedetlen. A tetejébe még hiú és kacér is. Kellemetlen személy, kétség sem fér hozzá. Fandanasszonyról hosszú fejezeteket tudnék írni, és ki tudja, egyszer még meg is teszem. Szép külső mázat mindenki magára tud ölteni. Ő nagysága rendkívül szívélyes idegenekhez, főként férfiakhoz, könnyen megtévezti, aki csak felületesen ismeri. Anya butának tartja, akire kár szót vesztegetni. Margó jelentéktelennek, Pim szerint a szó valódi és átvitt értelmében ronda. Én viszont nem akarok eleve elfogultan ítélkezni, de hosszas mérlegelés után azt szűrtem le, hogy mindhárom vélemény igaz, sőt, még meg is toldanám. Annyi rossz tulajdonsága közül nem érdemes egyet kiemelni. Anne. Utóirat. Kérem az olvasót, vegye figyelembe, hogy a fenti sorok írójának még mindig nem csitult le a dühe. Ked. 1943. augusztus 3. Drága Kitty, a politikában minden remekül alakul. Olaszországban betiltották a fasiszta pártot. Több helyen a nép harcol a fasizták ellen, néhol a hadsereg segédletével. Hogy lehetséges, hogy egy ország még mindig hadat visel Anglia ellen? Szép rádiónkat a múlt héten elvitték. Dűszel nagyon haragudott, hogy Kugler miért szolgáltatta be az előírt időpontban. Egyáltalán, dűszelt egyre kevesebbre tartom, valahol a nulla alatt áll. Amiket politikáról, történelemről, földrajzról, meg egyebekről mond, akkor a szamárság, hogy alig merem megismételni. Hitler fel fog szívódni a történelemben. A Rotterdami kikötő nagyobb a Hamburginál. Az angolok, idióták, miért nem bombázzák le nyomban Olaszországot? Satöbbi, stb. Megvolt a harmadik bombatámadás is. Összeszorítottam a fogam, és próbáltam erőt venni magamon. asszony, aki folyton ezt hajtogatja, hagyj jöjjenek meg. A szörnyű vég is jobb a Igazából minnyájunk között a leggyávább. Reggel is úgy reszketett, mint a nyárfa levél, és csak úgy dőlt a könnye. A férje, akivel az előbb békült ki, egy hét haragszomrád után ott állt mellette és vigasztalgatta. A látványtól kis hián elérzékenyültem. Musi egyértelműen bebizonyította, hogy macskát tartani nem csak gyönyörűség. Az egész ház tele van bolhával. Kleiman úr ugyan beszort minden szögletet, zugolt valami sárga porral, de ez a bolhákat nem nagyon érdekli. Az állandó vakarózás már mindannyiunkat idegesít. A karunkat, lábunkat és egyéb testrészeinket vakargatjuk. A családtagjai torna gyakorlatszerűen hajolgatnak hátrafelé a lábukat vagy a nyakukat szemügyre venni. Most bosszulja meg magát, hogy milyen keveset szoktunk mozogni. Olyan merev a nyakunk, alig tudjuk elfordítani. Az igazi tornázással már régen felhagytunk. Anne. Szerda, 1943. augusztus 4. Drága Kitty, most, hogy már több mint egy éve itt a hátsó traktusban lakunk, megtudhattál egyet mást életünkről, mindenről azonban nem tájékoztathattalak. Itt minden annyira más, mint a normális embereknél, vagy ahogy normális időkben volt. Ezért, hogy egy kicsit jobban bepillanthassa az életünkbe, ezután majd időnként felvázolom, hogyan telik el egy átlagos napunk. Ma az estével meg az éjszakával kezdem. Este kilenckor a hátsó traktusban elkezdődik a lefekvés előtti felalájárkálás. Ilyenkor tényleg mindig nagy a nyüzsgés. Széktologatás, ágyak elrendezése, takarók összehajtogatása, semmi nem marad úgy, ahogy napközben volt. Én a díványon alszom, alig másfél méter, úgyhogy székekkel kell megtoldani. Kisdunyámat, lepedőmet, párnámat és paplanomat kiszedem dűszel ágyából, ahol napközben vannak. A szomszéd szobából iszonyú recsegés ropogás. Margó húzza ki összecsukható ágyát, majd, hogy a léceken jobb fekvés essen, belerakja a díványt, párnákat, meg mindent. Odafent, mintha mennydörögne, pedig csak ő nagysága ágyát tolják közelebb az ablakhoz, mert a rózsaszín ágykabátos hölgy frissebb levegőt óhajt szívni kicsinke orjukaiba. Kilenc óra. Péter után én megyek a mosdóhelyiségbe, és alaposan megmosakszom, nem ritkán, inkább csak a meleg hónapokban, hetekben, napokban. Előfordul, hogy egy bolha is ott úszik a mosdókailóban. Utána fogat mosok, becsavarom a hajam, megpucolom a körmeimet, vacakolok a kis hidrogénes vattával, a serkenő fekete bajuszkát szőkítendő. Mindezzel egy fél órácska alatt végzek. Fél tíz. Magamra kapom a fürdőköpenyem. Egyik kezemben szappan, a másikban bili, hajcsatok, bugyi, hajcsavarók és vatta. Sietek kifelel mosdóhelységből, többnyire azonban még visszahívnak különféle haj és szőrszálak miatt, amelyekért az utánam következő mosakodó nem lelkesedik, bármilyen tetszetősen égtelenítik is a mosdókagylót. Tíz óra. Az elsötétítő függöny le, jó éjszakát. A házban még egy negyed óra hosszat ágyrecsegés és ócska rugók nyikorgása, majd teljes csend, kivéve, ha a fenti szomszédok civakodnak az ágyban. Fél tizenkettő, megcsikordul a mosdóhelység ajtaja. Vékony fénysugár verődik be a szobába. Cipőnyi korgás, egy nagy-nagy kabát, nagyobb, mint aki hordja, dűszeltér vissza kugler irodájából, ahol mostanáig dolgozott. Tíz perc csoszogása a padlón, Papírzörgés. dugi ennivalóját rejti el, Utána megveti az ágyat. Majd az alag ismét eltűnik, és csak időnként hallani a vécé felől gyanús hangocskákat. Három óra körül föl kell kelnám, hogy megtiszteljem az ágy alatti fémbilit, amely alá az elcsúrranás veszélyét elkerülendő egy gumilapot helyeztek. alatt ez folyik, még a lélegzetem is visszafolytom, mert a fémedényben olyan hangosan tud csobogni, mint egy hegyi patak. Majd a bili vissza az ágy alá, és egy fehér hálóinges alak visszabújik az ágyba. Margot különben minden este rám kiált: ó, ez az erkölcstelen hálóing, majd ez a bizonyos valaki egy negyed óra füleli az éjszakai zajokat. Mindenek előtt azt, vajon nem jár-e betörő odalent, Utána, hogy melyik ágyból hallatszik valami, odakint meg idebent, amiből általában kiderül, hogy melyik lakótárs alszik mélyen, melyik fekszik félig ébren az éjszakában. Ez utóbbi nem valami szívderítő, kivált nem, ha arról a lakótársról van szó, akit doktor Düsselnek hívnak. Először olyan hangot hallok, mint mikor egy hal levegő után kapkod, majd ez vagy tízszer megismétlődik, Utána következik az ajkak, halk, csettintgetésekkel vegyes hosszadalmas megnedvesítése, végül hosszadalmas jobbra balra forgolódás az ágyban és a párnam megigazítása. Azután öt percnyi teljes csönd, majd mindezen események még vagy háromszor megismétlődnek, míg a doktorurat egy kis időre el nem nyomja az álom. De megtörténhet az is, hogy valamikor éjjeli egy és négy óra között lövöldözés hallatszik. Ezt azonban csak akkor ismerem fel, amikor megszokott módom már kiugrottam az ágyból. Olykor azt álmodom, hogy francia rendhagyó igéket ragozok, vagy odafent veszekednek. És csak amikor elillan az álom, akkor veszem észre, hogy lőnek. Én meg csöndben a hálószobámban maradtam. De legtöbbször úgy történik, ahogy az előbb már említettem. Felkapok egy párnát, meg egy zsebkendőt, bebújok a fürdőköppenyenbe, meg a papucsomba, és iszkiri, rohanás apához, pont úgy, ahogy a születésnapi versemben Margó is leírta. Éjjel az első lövésre gyorsan, ajtó és besúhan zsebkendővel, párnával egy lány. Miájt eléri a szülői ágyat, az első jegység már el is múlt, kivéve, ha nagyon erősen lőnek. hét. Cir, az ébresztő óra, amely hajlamos a nap folyamán bármikor felcsörrenni, akár beállították, akár nem, pang. Önödség a rácsapós Kipkop, kipkop, övrasság a fölkel az ágyból. Vizettesz tesz fel melegíteni, majd lesiet a mosdóháziségbe. nyolc, Még egy ajtócsikordulás, csikordulás. Düssel is mehet a mosdóba. Egyedül maradok. Elhúzom az első titítő Kezdődik az új nap a hátsó traktusban. Anne. Csütörtök, 1943. augusztus 5. Drága Kitty! Nézzük, hogyan zajlanak az ebéd körüli órák. Fél egy, az egész társaság fellélegzik. Legalább a sötét múltú Fammaren, meg a dökok már hazaindult a raktárból. Fentről porszívózógás, a tisztítja egyetlen szép kis szőnyegét. Margó a hóna alá csap néhány könyvet, és elvonul, hogy a nehéz előmenetelő gyerekeknek, ami leginkább dűszerre illik, megkezdje az oktatást. Pim az elmaradhatatlan Dickens könyvével behúzódik egy sorokba, hogy végre valahára nyugta legyen. Anya felsiet az emeletre, hogy a háziasszonynak segít kezden. Én meg a mosdóhelyiségbe megyek, hogy magammal együtt azt is kicsinosítsam. Háromnegyed egy. A hátsó traktus benépesül. Elsőnek gíszúr érkezik, utána vagy Kleiman, vagy Kugler, majd bep, olykor épp mípis. is. Egy óra. Mindenki feszült figyelemmel hallgatja a BBC adását. Körülülik a törpe rádiót, és ezek azok a ritka percek, amikor a hátsó traktus lakói nem vágnak egymás szavába, mert akinek a szavait hallgatják, annak még maga Fándán úr sem tud ellentmondani. mondani. 42. A nagy ebédosztás A lentiek mindegyike kap egy csészelevest, vagy ha valami finomság akad, abból is. Gísz úr elégedetten foglal helyet, vagy a díványon, vagy az íróasztalnak támaszkodva. Mellette az újság, a csíszéje, de többnyire a macska is. Ha egy is elmarad a háromból, nem mulaszt el tiltakozni. Kleiman beszámol a legújabb városi hírekről. Ő valóban kitűnő hírforrás. Kugler jön fel, nagy dübörgéssel a lépcsőn, egy rövid, erőteljes kopogtatás, és már jön is befelé a tenyerét dörzsölgetve. És mikor milyen a hangulata, Vagy vidám és élénk, Vagy komor és hallgatag. Háromnegyed kettő. Az ebédlők felállnak, És kiki visszatér a munkájához. Margó és anya mosogatnak, Ő urasága és Ő nagysága Leheverednek a díványukra. Péter fölmegy a manzárba, Apa is lefekszik, Dűszel is, Anne pedig elkezdi a tanulást. Most van a csendes óra, Mindenki alszik, Senki senkit nem zavar. Dűszel finom ételekről álmodik, Látszik az arcán, De nem bámulom tovább, Sürget az idő, Mert négy órakor már ott áll mellettem, Órával a kezében, A pedáns doktor, Nehogy egy perc késéssel rámoljam el előle a kis asztalt. Anne. Szombat 1943. augusztus 7. Drága Kitty, néhány héttel ezelőtt elkezdtem írni egy elbeszélést, csupa kitalált dolgok vannak benne. Te, én annyira örülök ezeknek az általam életre keltett gyerekeknek, és hogy egyre többen lesznek. Anne. Hétfő, 1943, augusztus 9. Drága Kitti, folytatom a hátsó traktus napi eseményeinek leírását. Az ebéd után következik a vacsora. Fandan úr nyitja a sort. Őt kínálják elsőnek, szed is magának derekasan mindenből, feltéve, ha ízlik neki. Evés közben is többnyire beszél, folyton a dolgokról való véleményét fejtegeti, de amit kijelent, nem szabad kétségbe vonni, ha valaki mégis megtenni, annak alaposan megfelel. Ó, ilyenkor úgy fúj rád, mint a macska, én inkább nem kezdek ki vele. Ha egyszer megpróbálod, másodszor már nem teszed. Ő mindent tud, és mindent a legjobban. Rendben van, okos ember, de önteltsége határtalan. Ő nagysága, róla jobb, ha hallgatok. Egyes napokon, főképp ha rossz hangulat vesz rajta erőt, a szemébe se szabad nézni. Ha jobban meggondoljuk, minden veszekedésnek ő az oka. Egy szót sem szabad szólni. Mindenki őrizkedik is ettől. Talán leginkább a felbújtó név illik rá. Uszítani, az a finom dolog. Másokat Frankasszonyra asszonyra és Annéra ráuszítani. Margóra és őraságára már nem sikerül olyan könnyen. De kanyarodjunk vissza a vacsorához. Ő nagysága soha nem rövidül meg, noha olykor megvan győződve róla. A jelszava ide nekem a legízletesebb kis krumplit, a legfinomabb falatot, a pecsenye javát, amit épp Anna Frankról feltételez. A többiek várjanak a sorukra. Második jellemvonása a fecsegés. Hogy odafigyelnek -e rá, és hogy érdekese vagy sem, amit mond, neki úgy látszik, nem számít. Nyilván azt gondolja, hogy amit Fandan asszony mond, az mindenkit érdekel. Azt hiszi, hogy kacér mosolyal, a minden tudást tettetésével, tanácsok osztogatásával és anyáskodással csak a legjobb benyomást keltheti. De minél tovább figyeled, annál előnytelenebbnek látod. Tehát először is szorgalmas, másodszor vidám, harmadszor kacér, és olykor egy kedves pofika. Íme Petronella Fandan. A harmadik asztaltárs alig hallani a szavát. Fándán ifjúr általában hallgat, nem véteti észre magát, az étvágyát illetően egy danaidák hordója. Nem tud jól lakni, a legkiadósabb evés után halálos nyugalommal közli, hogy akár még egyszer annyit is megenne. A negyedik, Margó, mint egy kisegér annyit eszik, és egy szót sem szól. Szívesen csak főzelékeket és gyümölcsöt fogyaszt. Elkényeztet egy gyerek. Hangzik el Fanden véleménye. Többet kellene szabad levegőn lennie és sportolnia, állapítjuk meg. Utána következik mama. Remek vágya van, sokat beszél. Fanden asszonya ellentétben róla senki nem hinni, hogy ő a házi asszony. És miért nem? Mert ő nagysága főz, anya pedig mosogat és takarít. A hatodik és a hetedik apáról és magamról nem írok sokat. Az előbbinél szerényebb ember nem ül az asztal mellett. Előbb mindig azt figyeli, kaptak-e a többiek. Neki magának nem kell semmi, a legjobb falatok pedig a gyerekeké. Itt ül egymás mellett a hátsó traktus példaképe és a merő idegbaj. Dűszel kiveszi a maga részét, nem néz semmi semoda, sem oda, eszik, nem beszél. Ha mégis meg kell szólalnia, akkor egy -e fene, mond valamit az evésről, abból baj nem származhat, egy kis henceg is nem a világ. Óriási adagokat kebelez be, semmit nem utasít vissza, sem a finomat, de többnyire a rosszat sem. A nadrágja melléig felhúzva, vörös zakót visel, fekete lakpapucsot és szarukeretes szemüveget. Ugyanígy üldögél a kis is, örökösen tanul, semmit nem halad előre. Csak a délutáni szunyókáláskor és étkezéskor tart szünetet. Meg ha kedvenc tartózkodási helyén, a vécén üldögél. Naponta három-négy-öt alkalommal is ott toporog, izgelődik valaki a ajtó előtt, már alig bírja visszatartani. És milyen eredményel Düszel nem hagyja magát zavartatni. negyeg tól fél-nyolcig, fél-egytől egyig, Két órától negyed háromig, négytől negyed ötig, hattól negyed hétig, és fél tizenkettőtől éjfélig mindig pontosan tudni, mikor ülésezik. Ezen nem hajlandó változtatni, és az ajtó előtt rimánkodó sem érné a célt, még ha nagy bajok rohamos közelettét jelzi is. A kilencedik nem családtak, mégis lakó és asztaltárs. Bep jó étvágya leszik. Semmit nem hagy a tányérján, és nem válogat. Bármivel örömet lehet neki szerezni, ami viszont nekünk szerez örömet. Ismertettő jele, vidám és jókedvű, készséges és nyájas. Ked, 1943. augusztus 10 Drága Kitti, az az ötletem támadt, hogy az asztalnál inkább magammal társalgok, mint a többiekkel. Ez két szempontból is jobb lesz. Először is mindenki örülni fog, ha nem egy egyfolytában, másodszor pedig nem bosszankodom a mások vélekedésén. Ha mások másképp vannak is vele, én a magam nézeteit nem tartom ostobaságnak, de nem is adom közre. Ugyanígy viselkedem, ha olyasmit kínálnak, amit nem szeretek. Közelebb húzom a tányért, lehetőleg bele se nézek, azt képzelem, hogy valami finomság, és már be is kapom. Reggel felkeréskor, ami ugyancsak kellemetlen, kipattanok az ágyból, és azzal az érzéssel, hogy nagyszerű, úgyis mindjárt visszafekszem, az ablakhoz szaladok, felhúzom a sötétítő függönyt, és az ablak résénél addig szimatolok, amíg egy kis friss levegővel el nem telek, és már ébren is vagyok. Szétrakom gyorsan az ágyneműt, és ezzel a kísértésnek is vége. Tudod, hogy anya, hogy hívja ezt a fajta gondolkodást? Életművészet. Hát nem vicces? Egy hete nem mindig tudjuk pontosan mennyi az idő, mert a Westertoren kedves harangjait állítólag hadicélokból leszerelték, és sem éjjel, sem nappal nem tudjuk hány az óra. Remélem, kitalálnak majd valami szerkezetet, ómból, részből, vagy mit tudom én miből, ami a környék lakóinak pótolni tudja a harangot. Odafent, odalent, bárhol is járok, Mindenki megcsodálja a lábam, amelyen ezekhez az időkhöz képest egy különlegesen szép párcipő díszeleg. Mib szerezte valahonnan 27 és fél guldenért. Borvörös, nyesed bőrből van, bőrrátétekkel, és széles magas sarku. Igen, Igencsak peckesen járok benne, és sokkal magasabbnak látszom, mint amilyen vagyok. Tegnap pehes napom volt. Egy zsákvarró tű tompábik végével megszúrtam a jobb hüvelykújjamat. Így azután Margónak kellett helyettem is krumplit hámoznia, szerencse a bajban. Én meg csak rondán tudtam írni. Utána meg úgy bevertem a fejem a szekrény ajtóba, hogy kis hiánhanya hanyatestem, és még rám is förmettek, miért csapok megint akkora zajt. Vizet sem engedtek folyatni, hogy hűsítsem a homlokom, ezért egy óriási púp nőtt a jobb szemem fölött. De ez még nem volt elég. A jobb lábam kisúlya beleakadt a porszívó akasztójába. Vérzett is, fájt is, de ennyi szenvedés közepette ezt már föl sem vettem. Elég nagy ostobaság volt, mert a lábujjam begyulladt, sepkenőcsős kötést tettek rá. Így nem tudom felvenni nagy sikert aratott cipőmet. Mint már annyiszor, Dűszál most is életveszélybe sodort bennünket. Megkérte Mipet, hozzon be neki egy tiltott könyvet, egy Mussolini ellenes brossúrát. A bicílién ülő mépet az úttesten fellökte egy SS motorkerékpáros. Mépet elöntötte a méreg és rákiáltott. Te nyomarult és karikázott tovább. Jobb nem rágondolni, mi történik, ha az SS előállítatja. Anne. A közösség mindennapi kötelessége a krumpli hámozás. Valaki kiteríti az újságpapírt, a másik előveszi a késeket, a legjobbat megtartja magának, a harmadik hozza a krumplit, a negyedik a vizet. Dűszel kezdi el. Nem mindig hámoz jól, de sosem hagyja abba. Közben néz jobbra, néz balra, vajon a többiek is úgy csinálják el, hogy ő. Hát nem. Anna, néz hír, én így fogom a kést, in meine Hand, és meghámozom felülről lefelé. Nein, so nicht, hanem így. De nekem így sokkal jobban megy, Düsselur, jegyzem meg félénken. Pedig ez a legjobb módszer. Du kannst dies doch tőlem megtanulni. Ne kell törlik mindegy. Te most ezt tudni. Hámozunk tovább. Néha lopva oda pillantok a szomszédomra. Gondokba merülve, Bizonyára miattam, még mindig csóválja a fejét, de nem szól semmit. Hámozok tovább. Majd a másik oldal felé vettem a pillantásom, ahol apa ül. Apának a krumplihámozás nem robot, hanem precíziós munka. Amikor olvas, mély ráncok gyűrődnek a tarkóján, de ha krumplit, babot vagy más zöldséget tisztít, semmi nem látszódik rajta. Egészen átadja magát a munkának, és egyetlen rosszul hámozott krumplit nem ad ki a kezéből. Ilyen arccal nem is lehet másképp. Dolgozom tovább, majd ismét felnézek, és mindent látok. Ő nagysága megpróbálja a figyelmét magára vonni. Előbb csak ránéz, de Düsszel úgy tesz, mintha észre sem venné. Majd oda neki, de Düsszel csak hámoz tovább. Végül elneveti magát, de dűszel nem néz oda. Már anya is nevet, csak dűszel nem zavartatja magát. Ő nagysága nem ért el célját, más módot kell választania. Rövid csend után megszólal. Putti, kössé a kötényt magad elé. Holnap megint tisztogathatom a foltokat a ruhádból. Nem piszkolom be magam. Egy kis szünet után. Putti, miért nem ősz le? Jó nekem így állva is szívesen állok. Szünet. Vigyázz, Putti, fröcskölsz. Jól van, anyukám, vigyázok. Önötség a témát vált. Mond Putti, miért nem bombáznak most az angolok? Mert rossz az idő, Kerli. Tegnap szép idő volt, és akkor sem bombáztak. Erről inkább ne beszéljünk. Már miért ne beszélhetnénk? Már a véleményemet sem mondhatom el? Nem. És miért nem? Maradj már csöndbe, anyukám! Frank úr mindig válaszol, ha a felesége kérdez valamit. Ő urasága vívódik, kényes pontján érintették. Nem tud védekezni ellene, de ő már folytatja is. Úgy sem fognak partra szállni. Ő urasága elsápad, amitől ő nagysága meg elvörösödik, és még mindig csak mondja és mondja. Az angolok nem csinálnak semmit. Robban a bomba. De most már azután fog be a szád! Donner, vettel, noch einmal! Anya alig bírja visszafojtani a nevetést, én meretten nézek maga elé. És ez így folyik szinte minden nap, kivéve, ha már megelőzően kiveszekedték magukat, mert utána akkor ő nagysága és ő is befogják a szájukat. Kevés lesz a krumpli, felmászom érte a tetőtérbe, ahol Péter épp bolházza a macskáját. Ahogy felnéz rám, a macska kiszabadul a kezéből, és hopp, a nyitott kis ablakon át már ki is ugrott az ERESZ csatornába. Péter káromkodik, én nagyot nevetek, és már ott sem vagyok. Szabad élet a hátsó traktusban. Fél hat. Feljön be, és meghozza nekünk az esténkénti szabadságot. Felpesdül az élet. Először is fölkísérem a felső szintre, ahol többnyire előre kap valami finomságot a vacsoránkból. De még lesemült, már záporoznak is őre, ő nagysága kívánságai, ilyen formán. Ó, bep, még megkérlek arra, hogy... bep odakacsint rám, ő egyetlen alkalmat sem ulaszta, hogy ne kérjen valamit bárki jön is fel odalentről. Biztos ez az egyik oka annak, hogy a lentiek általában nem szívesen jönnek fel ide. 3.4.6. hat, távozik. Lemegyek két emelettel lejjebb széljel nézni. Előbb a konyhában, majd a magánirodában, utána a széntárolónál, és kinyitom Musinak az egerésző kis ajtót. Hosszas szemlélődés után kugler irodájában kötök ki. Fandán előkeresi a fiókból és az irattartókból az aznapi postát. Péter előkeríti mofi macskát és a raktárkulcsot. Pim felcippeli hozzánk az írógépeket. Margó keres egy nyugodt zugot, ahol irodai munkáját végezheti. Ő nagysága feltesz egy fazék vizet a gázra. Anya lehoz egy serpenyőre való krumplit a padlásról. Mindenki végzi a dolgát. Péter már jön is vissza az utcai irodai átjáróból. Az első kérdésünk hozott-e kenyeret? Elfelejtette. Péter az utcai iroda előtt lekuporodik, és négy kézláb a páncélszekrényhez kúszik, fogja a kenyeret, és már tűnne is el, de csak szeretne, mert mielőtt még észbe kapna, Musi átugrik rajta, és betelepszik az íróasztal alá. Keresi mindenhol. Ahá, ott van, Visszakúszik az irodába, és megragadja a macska farkát. Musi fúj rá, Péter felnyög. Semmire nem jut vele. Musi már az ablaknál ül, és mosakszik. Boldog, hogy kiszabadította magát. Végül Péter egy darabka kenyeret nyújt feléje csalétkül. Musi erre oda megy hozzá, és az ajtót be lehet csukni. Láttam az egészet. Az ajtó résénél leselkedtem. Fandanúr mérges, bevágja az ajtót. Margó megén összenézünk, és ugyanarra gondolunk. Biztos Kugler valami ostobasággal megint felbosszantotta, és elfelejti, hogy a szomszédos kegcégnél még meghallják. A folyóson léptek hallatszanak. Düsszel jön be, tulajdonosi magabiztossággal az ablakhoz sétál, kapkodva veszi a levegőt. Köhök, brüszkök, köhécsál, pehje van, biztos a borsot akarta megdézsmálni. Halad tovább az utcai iroda felé, a függönyök széthúzva, ami azt jelenti, hogy nem fér hozzá a papírhoz. Morcos arccal távozik. Margó meg én ismét összenézünk. Holnap egy oldallal kevesebbet ír a kedvesének, jegyzi meg Margó. Egyetértően bólintok. Majd elefánt léptek dübörgése hallatszik a lépcső felől, dűszel vonul vigaszt keresni kedvenc zugójába. Dolgozunk tovább. Kop, kop, kop. Három kopogás, kész a vacsora. Hétfő, 1943, augusztus 23. Mikor az óra kilencet üt. Margo és anya megrebbennek. Psz. apa, csendesebben. Otto, psz. Pim, fél kilenc van. Gyere már onnan, zárd el a vizet. Halkan járj! Apának szólogatunk be a mosdóhelységbe, mire fél kilencet üt a harang, már a szobában kellene lennie. Se egy fíz, se vécé, se járkálás, teljes csend. Ha az irodaiak még nincsenek bent, a raktárakba annál jobban behallatszik minden. Fél kilenc előtt tíz perccel felettünk kinyitják az ajtót, és hármat kopognak a padlón. Anne zapkásája kész. Felmászom a lépcsőn, és lehozom a kutyatálat. Visszaérve azután villám gyorsan folyik minden. Rendbehozom a hajam, kiviszem a csobogó edényt, helyre rakom az ágyat. De halkan, üt az óra. Ő nagyság a cipőt vált, már fürdőpapucsban csoszog a szobában, ahogy Charlie Chaplin úr is, és pisz se hallik. Tökéletes családi életkép. Én olvasni vagy tanulni szeretnék, Margó úgy szintén, de apa és anya is. Apa a roskata grecsegő ágy szélén ül, dikenszel és egy szótárral a kezében. Az ágyban még tisztességes matracok sincsenek, de két egymásra rakott párna is megteszi a magáét. Nem kell, jó nekem így is. Elmerül a könyvben, se lát, se hal, olykor felnevet, és rettentően szeretné, ha anya is elolvasna egy-egy történetet. Nem érek rá, apa csalódott képet vág, Olvas tovább, de később, ha egy sajátosan jó részhez ér, megint próbálkozik. Ezt neked is el kellene olvasnod, anya. Anya az összecsukható ágyon ül. olvas, var, köt vagy tanul. Mikor, mit. Ha valami eszébe jut, már mondja is. Tudod, Anna, hogy... Ír csak fel nekem, Margó! Majd ismét csönd. Egyszerre Margó összecsapja a könyvét. Apa mókásan összevonja szemöldökét, de olvas tovább elmélyülten, homlokán az olvasáshoz illő ránccal. Anya elkezd Margóval csevegni, kíváncsi vagyok rá, miről van szó, figyelek. Azután Pimet is bevonják a társadalásba. Kilenc óra, reggeli. 1943. szeptember 10. Drága Kitti, valahányszor neked írok, mindig történik valami rendkívüli. Általában valami kellemetlen, csak ritkán kellemes. Most viszont valami jóról van szó. Szeptember 8-án, szerda este, már 7 órától a rádió előtt ültünk, és a legelején ezt hallottuk. Here follows the best news from Hall the war, Ittali has Olaszország feltétel nélkül letette a fegyvert. Negyed-kilenckor kezdődött az Oránya Rádió műsora. Kedves hallgatóim, alig, hogy befejeztem a napi krónika megírását, egy és negyed órával ezelőtt kaptuk a hírt, hogy Olaszország kapitulált. Mondhatom, még soha ilyen örömmel nem hajítottam kéziratot a papírkosárba, mint most. Ezután lejátszották a God Save The king az amerikai himnuszt és az orosz Internacionálit. Szokás szerint az Oránya Rádió most is reményt keltett, anélkül, hogy túlzottan optimista lett volna. Az angolok partra szálltak Nápolyban. észak még mindig német megszállás alatt. Pénteken, szeptember harmadikán, épp az angolok partra szállásának napján az olaszokkal aláírták a fegyverszüneti megállapodást. A német újságok dühötten átkozzák el badoljót és az olasz császárt árulásukért. Vannak azonban gondjaink is Kleiman úr miatt, akit mindannyian nagyon szeretünk. Bár még mindig beteg, nagy fájdalmai vannak, sem enni, sem fent lenni nem szabad sokat. Ennek ellenére mindig jókedvű és hihetetlenül bátor. Ha Kleiman úr megérkezik, kisütanap, mondta anya az előbb, és ez nagyon igaz. Most egy nagyon kellemetlen béloperáció miatt kórházba kell vonulnia. Legkevesebb négy hétre. Látnod kellett volna, hogyan búcsúzott el tőlünk, olyan egyszerűen, mintha bevásárolni menne. Anne. Csütörtök, 1943, szeptember 16. Drága Kitti, minél tovább vagyunk itt, a viszony annál inkább megromlik közöttünk. Az asztalnál már senki sem meri kinyitni a száját, kivéve, amikor ételt rak bele, mert bármit mond is, azt vagy rossz néven veszik, vagy félreértik. Néha meglátogat minket, Foszkel úr. Sajnos nagyon súlyos beteg, és nem könnyíti meg a családja dolgát sem, hiszen folyton ez a gondolat jár a fejében. Mit érdekel engem, hamarosan úgy is meghalok. El tudom képzelni, milyen hangulat uralkodhat náluk odahaza, Különösen, ha arra gondolok, hogy mi is itt valamennyien milyen sértődékenyek vagyunk. Minden nap beveszek egy-két valeriana tablettát szorongás és depresszió ellen, de ez nem véd meg attól, hogy másnap még nyomorultabbul ne érezzem magam. Egy jó ízű nevetés többet érne tíz valerianánál, de nevetni már szinte, mintha elfelejtettünk volna. Attól félek, hogy a sok komolyságtól megnyúlik az arcom, és lefittyed a szám. A többiekkel sem jobb a helyzet. Mindegyikük tele rossz előérzettel, várja a közelgő veszedelmet, amelynek a neve tél. Van még egy nem túl vidám dolog. A Fammaren nevű raktári munkás elkezdett gyanakodni, mi folyik a hátsó raktusban? Hát persze, mindenkinek feltűnhet, akinek egy csöpesze van, hogy mikor MIP azt mondja, hogy a laboratóriumba megy, be pedig az irattárba, Kleiman az opec készletekhez. Kugler viszont azt közli vele, hogy ez a bizonyos hátsó traktus nem is ehhez az ingatlanhoz tartozik, hanem a szomszédhoz. Igazából senkit nem érdekelne, hogy ez a fan Máren úr mit gondol az egészről, ha nem állna megbízhatatlan ember hírében, és ha nem volna olyan roppant mód kíváncsiskodó, akit azután nem lehet egykönnyen könnyen Egyik nap Kugler nagyon óvatosan akart eljárni, fél egyelőtt tíz perccel fogta a kabátját és lement a sarki drogériába. Alig öt perc múlva azonban már vissza is tért, és tolvai felosont a nagy lépcsőn, és bejött hozzánk. Negyedkettőkor azonban, amikor el akart menni, az átjáróban már jött feléje és figyelmeztette, hogy Fammaren bentül az irodában. Kugler erre sarkon fordult, visszajött, és fél kettőig ott maradt nálunk. Akkor lehúzta, és kezébe vette a cipőjét, és Zokniban, pedig náthás volt, Elindult az utcai padlástér ajtaja felé, onnan pedig óvatosan lépésről lépésre haladva, egyensúlyozva egy negyed óra alatt lement a hosszú lépcsőn úgy, hogy az egyet sem recsegett, és az utca felől ment vissza az irodába. Ez alatt Fammaren elhagyta az irodát, be pedig felszaladt hozzánk Kugler úrért, de ő addigra már nem volt nálunk, hanem zokniban óvatoskodott lefele a lépcsőn. Mit gondolhattak az utcai járókelők látván, hogy az igazgató az utcán húzza fel a cipőjét? Haha, -ha, az igazgató úrzokniban! Anne! Szerda, 1943. szeptember 29. Drága Kitty, Fanden asszonynak születésnapja van. Egy sajt, hús és egyen kívül már csak egy csupor lekvárral tudtuk megajándékozni. A férjétől és az irodaiaktól is csupán virágot és ennivalót kapott. Ilyen időket élünk. Bep ezen a héten kis ilyen kapott. Annyiszor küldözgették ide-oda. Naponta tízszer is, és folyton zaklatták, hogy azonnal menjen, és már hozza is, meg hogy forduljon vissza, mert nem azt hozta, amit kértek. De ha meggondolja az ember, hogy el kell látnia az irodai munkáját, közben Kleiman beteg, Mép náthás, és otthon maradt, neki magának kificamodott a bokája, szerelmi bánata is van, otthon az apja meg csak zsémbeskedik. Érthető, ha azt sem tudja, hol áll a feje. Vigasztalgattuk, és arra bíztattuk, hogy mindig határozott a jelentse ki, nem ér rá. Ettől a bevásárlandó dolgok listája mindjárt lerövidül. Szombaton egy eddig soha nem tapasztalt hevességű dráma játszódott le itt. Van Marennel kezdődött, és zokogásba fúló hatalmas veszekedéssel végződött. Dűszel elpanaszolta anyának, hogy úgy bánunk vele, mint egy kitaszítottal. Senki nem barátságos hozzá, pedig ő soha senkit nem bántott, és megtoldotta még egy sor édeskés hízelgéssel, de anya most az egyszer szerencsére nem ugrott be neki. Közölte vele, hogy igenis mindenkinek nagy csalódást, és nem is egyszer nagy bosszúságot okozott. Düsszel égre-földre fogatkozott, de ebből máig még nem vettünk észre semmit. Sejtésem szerint fandan valami nincs rendben. Apa dühöng, azt mondja, becsapnak minket, eldugnak előlünk húst, meg mi egymást. Már megint micsoda vihar van kitörőben a fejünk felett. Bárcsak ne kellene ezekbe a csatározásokba belebonyolódnom, bárcsak elmehetnék innen, hembe bele kell bolondulni. Anne! Vasárnap 1943. Október 17. Drága Kitty! Kleiman hála Istennek visszatért. Egy kissé még sápat, de már is szívesen vállalta, hogy eladja a ruháit. Kínos dolog, de tény, Fándnak minden pénze elfogyott. Az utolsó száz guldenjét valahol a raktárban vesztette el, és még ebből is nekünk lett kellemetlenségünk. Hogyan kerülhet hétfőreggel száz gulden a raktárba? Mindenki gyanús, aki él. Időközben a száz guldent meg már ellopta valaki. De ki a tolvaj? vissza a pénzénséghez. Ő nagysága nem tud meglenni a sok kabátja, ruhája és cipője nélkül, ő urasága öltönyét alig ha lehet eladni, Péter biciglia is visszakerült a vásárból, senkinek nem kellett. Más megoldás pedig még nem kínálkozik. Őnságának bizony le kellene mondania szörme bundájáról. Az az álláspontja ugyanis, hogy a cég dolga volna eltartani őket, nem bizonyult elfogadhatónak. Ebben a tárgyban odafent előbb fergeteges vita folyt, majd megtörtént a kibékülés. Ó, drága Puti, meg Kerlite édes! Hogy ebben a házban az utóbbi hónapban micsoda szitkok hangzottak el, beleszédül az ember. Apa folyton összeszorítja a száját, ha meg valaki szól hozzá, olyan ilyetten kapja fel a fejét, mintha attól félne, hogy megint valami kínos ügyet kell elrendeznie. Anyának az izgalomtól piros foltok ütnek ki az arcán, Margónak a feje fáj, Dűszel nem tud elaludni, ő a egész állónap siránkozik, én meg teljesen magamon kívül vagyok. Őszintén szólván, nem is mindig tudom, kivel vagyunk haragban, és kivel békültünk ki már. Egyetlen örömöm a tanulás, és tanulok is sokat. Anne. Péntek, 1943, október 29. Legdrágább Kittim, Kleyman úr már ismét nem jár be. Rendetlenkedik a gyomra, nem tudja maga sem, vérzik-e még. Igazán levertnek csak akkor láttuk, amikor először közölte velünk, hogy nem érzi jól magát, és hazament. Ő urasága és ő nagysága már megint hangosan veszekedtek, mégpedig azon, hogy elfogyott a pénzük. El akarták adni ő urasága egyik téli kabátját és öltönyét, de nem akadt rávevő. Túl drágán kínálták. Nem sokkal ezelőtt egy napon, Kleiman mondott valamit egy jó ismerőséről, egy szűcsmesterről. Erről ő uraságának rögtön az jutott eszébe, hogy el kellene adnia ő nagysága szörme bundáját, amely nyúlszörből készült, és 17 éve hordja a felesége. Ő nagysága ezután hatalmas összeget, 325 guldent kapott érte. Félre is akarta tenni, hogy a háború után majd ebből vesz új ruhákat, és a férjének nagy fáradságába került megértetnie vele, hogy erre most van szükség a megélhetésükhöz. Akkor a sikítozást, ordibálást, toporzékolást és szitkozódást ember még nem hallott. Egészen megrémültünk. A mi családunk lent állt a lépcső aljánál, hogy szükség esetén szét tudja választani a civakodókat. Mindez az idegeskedés, perpatvar és üvöltözés akkora feszültséget és izgalmat okozott, hogy este hangosan sírva bújtam az ágyba, és hálát adtam az égnek, amiért legalább egy fél óra hosszat magamra maradhatok. Különben jól vagyok, eltekintve attól, hogy abszolút semmit étvágyam nincs. Állandóan csak ezt hallom. Hogy te milyen rosszul nézzál ki? Meg kell hagynom, törik magukat, hogy felhízlaljanak. A szőlőcukrot, csukamájolajat, méz és élesztő tablettákat mind bevetették. Jó ideje, hogy idegeimben nem mindig tudok uralkodni. Különösen vasárnaponként érzem magam cudarul. A házat álmos, ólom nehéz hangulat nyomasztja. Madár csergést sem hallani kintről. Mindenen halálos tompa ül, olyan súlyjal, mintha a mélységes alvilágba nyomna lefele. Ilyenkor apával, anyával és margóval sem törődve kóváigok egyik szobából a másikba, le és fel a lépcsőn, és úgy érzem magam, mint egy énekes madár, melynek szárnyát kegyetlenül letörték, és most neki-neki verődik szűk kalickája rácsának a vaksötétben. Ki a szabadba, a szabad levegőre, a vidámságba? Kiáltja bennem egy hang. Már nem is felelek, ha hozzám szólnak. Lefekszem a díványra, és alszom, hogyha már elmulasztani nem tudom is, legalább lerövidítsem ennek a csendnek és iszonyú szorongásnak az idejét. Anne.